مسکی شاعف ابراهیمہ اللہ تعالی د بازو د نا جنون فاسده ذکر کړیو 파 جنون فاسده با نشا سے ترتیب کو زوانند اگینه مخکيرات شو اوس څو کم دنو شاعف زون در د زون 40 ترتیب هغه کوي زون 40 دا ان <تصحان> شاء الله تعالی حکم من اللي یطاعت قولی کایله د ته معلومی او ک حکمت در ته معلومی او نووی معلوم ک حکمت معلومی او که نووی معلوم او حکم بمن الغواڑی رضی په تدوین کې څه फायदा ده سیدی علم تدوینو کې او توای چې زه حکمتونه معلومو ما او د احکام و علل حکم او معلوم معلوم معلوم حکم حکم حکمت معلومه او نکات معلومه مخواس معلومه دې خواس او نکات معلومه ولې کیسه فائدن نشته زه که چې اسیم تعمیل له حکم دې څ چار پکاره دې دا الله حکم منل پکاره دي نو که حکمت معلومي او که معلوم نه وي ش aes ibrahim allah taala په دې ځن باندې رد کړي چې دا خبره غلطه ده چې بده کې فائدن نشته دې سړیدا غومان بالکل غلط دی چې په دې کې سنښتا ګټه نشتا بلکې په دې کې فواید دي او ډېر ډېر فائدې نه ډېر لوي لوي څه دي په کې فائدې دي شاه سره دا غوایدونه یو 50 اهم فواید چې کمونه ذکر کوي اوولنای फायदा په قران کریم د اعجاز اظهار اوولنای फायदा په قران کریم د اعجاز اظهار تفصیلی داسې دی چې دا, دا موږ یقین لرو ایمان لري چې د نبی له صلواتو سلام د معجزه نه معجزه اغه قران کریم دی اغه قران کریم دی د معجزي مطلب د دی چې مخلوق د هغه د مقابلین عاجز وي دا غینه به تر خو ده او دا غی په شانتی مراوللی نشي مخلوق د هغه د مقابلین عاجز وي و معجزتون مطلب هم داده دا آیتون معجزتون یعنی نخوا عاجزه کون کی و قرآن کریم معجز ده ده ده ده مقابلین مخلوق عاجزه دی اوس په ابتدائی دور کی مقابلین بلاغا عاجزه شیو اور انکرین تحداور کلا چیلنجی ورکو دا غیری د مقابلین چې کم بولغه او فصحو د عربو هغه بولغه او فصحاج کم نه شې شو عاجز شو اوس په هغه وخت کې قرده اعجاز کار شو دا یې شو کار شو چې فصحا بولغه چي وغه د غیری د مقابلین نه سدي عاجز دي دا غی قرآن کریم چې کمنون مقابله کوله نشوا پوس دا آغا عرب و دو رم تیر شو چه کم عرب و آغا وقت دا آغا دو رم سشو تیر شو آغای لارل رستانی خلق چرارل نپا غی باندی دا قرآن کریم دا اعجاز خفیو دا قرآن کریم دا اعجاز خفیو شاید ها قرآن <سطور> موجز دی نو پس طریقه بانسه دی معجز دی نو دو قرآن کریم دا لفظی اعجاز دا کارا کولو دا پارا علماء علم بلاغت وزاکو سی وزاکو علم بلاغت وزاکو چه دو قرآن کریم لفظی اعجاز کارشی یعنی منگا گورو چه دو قرآن کریم آیاتونا اغت کمندونو په دومره نقطو د بلاغت په نه دی لي چې دومره نقطې راولل د دنده د وسنه بهر دي لکه تلخیس او مختصره کې چې وای خارج ان توکل بشر او داخل په قوت خالق القوا او القدر دي نه دا الله تعالی په قدرت کې دي او دنده د وسنه دومره نقطې راولل چې کمندونو دا دنده د وسه ورنہ منظور نو مالی صرف ذکر کوي او ځای کوي چې موږ د مجلس کې ناستو نو علماو په دې باندې بحث کوو چې د قران کریم عربیت معجز ده دا سم معجزه ده دا قانون خو مې او فصیح بلی غربي خفصیحه بلی غربي وکړي شي ایمان دې د رخ بدل کوو بیا مته تپوسو کوو چې دوزخ پلن دی دوزخ وسیع دی دا تاسو په خپل خپله عربي کې ادا کړی ستاسو نکم خو فصیح کيرلې شي تاسو چې کوم نه د مضمون په خپل خپله عربي کې څه کوي ادا چا یو شانتي مضمون راوړو چا بل شانتي مضمون راوړو د دځخ دو وسعت د ښارکولو لپاره ویما ارتوی از دستاسو عبارتو یو طرف تکزده دا د عبارتو آمان ویما دا آیات کریمه تلاوت کو چه یوما نقولو لجهنم حالم تلعتی و تقولو هل من مزید ویما آتی دستی سخکره که ولی چی چه دا قرآن کریم وسط قرآن کریم دا دوزخ پلنواله پا کمن دست کاره که ماغی اوما نلا چه واقی دا چه دا قرآن کریم عربیت موجز ده ز دې عربيه د قران کریم د لفظي اعجاز د باره علما کرامو علم بلاغت څخه وژکو وژکو چې پاږي چې کمندونو کارک لدا چې قران کریم دمر نقطې د فصاحت او د بلاغت ذکر کړی دی چې په یو جمله کې دمر نقطې د فصاحت او د بلاغت راول د بنده د وس نسدي بهر دی, باہر دی. وس کو قران کریم کی اواز لفظی اعجاز نه ني قران کریم کی مانوی اعجاز دي مانوی اعجاز چې الله تعالی د بشریت د اصلاح لپاره د انسانانو د اصلاح لپاره د دنیا د امن او د حیا او د عزت د برقرار ساتلو لپاره الله تعالی یو نظام مقرر کړی دی یو دستور مقرر کړی دی چې د دې دستور د بنده چې کم هر طرف د زندګې او د ژوند دا غی لیاس په کې ساتل دی د هر طرف لیاس په کې ساتل شو دی نو قرآنی کریم یو کامل دستور حیات دی او بیا واسه کامل دستوري حیات نه بلکې پاغي کی دنیوي مصالح او اخروی مصالح تي هم د دنیا نه جنت جوړي هم اخرت ته سره جنت تبوزي جوړای شي کمندونو د جوړو اصلاح پکې ده اوس دا قسم اعجاز به پسخ کار کوي دا مانوي اعجاز چوغوري چې څنګه انسان له و قانون اقق شاند قانوني ولا سړ کړه وي ور کړه وي لکه ټګيله چې سورګه وي اوبر ور کړه وي اوګيله چې سورګه وي وړډ ور کړه وي بربړل چې سورګه وي جاما ور کړه وي د انسان د مصالحو د پاره پکار و هم اقق شاند قانون ور الله سره کړه وي ور کړه وي دا څنګه معلوميږي چې دا بالکل د انسان سره فټو د دې د د دې علم ضرورت دی د علم اسرارو سره به دا خبره ښکار شي چې قران په مانوي اعجاز سره دستوري او نظامی اعجاز سره هم څه دی معجز ده کسان چې عربیت معجز ده دغه شانت مانوي له حال سره هم څه دی نو په دې باندې دا, سرم سا دے مفدے دا قرآن کریم چې دی دا یوازې چلنج عربو ته نه دی عربیت سره شفات و بصوره تم مثلیه دا به سر عربو ته شي چیلنج شي چې د قران کریم عربیت په شانت را راوړي ما جمه ته دا چیلنج ورکول صحیح دی لکه اوس چې کم مران عبدالسلام سپته و ما چې تازه ز زګټمولاینو تز ما بشاندې په پښتو کې تخرج وکړ دا دا اوس لا خبره سړی به یې به نو پوئږي او ته او تواي چې لکه بده کې دا غوازم نو عجمه پارابې پوئږي نو ته او تواي پارابې کې کتاب را کتاب دا خو لون تویل چې لکه ځکه تنه لري نو زما بشاندې دل سلکه دا خو دی معنی باندې عربیت په لحاظ باندې عجمه تشلن نشي کېږي نو قرآن کریم هم عربو تا تحب دادا هم عجمو تا تحب دادا نو عربو تا دا پید بار دل لفظ او دا معنی دوارو او عجمو تا دا پید بار دا دستور حیات طولو تا لینی تماعت الانسو والجن علان یادتو یا بی مثل حاضر قرآن لایتو نو بی مثلیه یو حکم مقابلن نشی کولی طول خلافری دا یو حکم مقابلن نشی کولی فالیادتو بی حدیث مثلیه انکانو سوادقین د قتل د ختمولو لپاره فل قصاصه حیاتو نیو قانون راوړی دا یو بیان ني فل قصاصه حیاتو په دی وخت قتل ظلمي قتلوند د دنیا نه ختميږي امن هم په دنیا کې سيږي راضي په دی قانون باندې زکه سو کوی چې دا قران کریم قوانين زه نه منم قانون مقابلې کې دی یو قانون راوړی او دېرې زمکه نه قتل ختم دي ډېرې زمکه نه زمکه کې دې امن قال کوکل تا نه هوښولې چا چې کم نور 25 ساله کې د مشقت راوړو چایو سراوړو چابل سراوړل خو لا کا اګه چکم دنو خبردار چې مخختګ شلي د لپاتیږي د دې مقابله نشي کېدلې دا بسخه کاره کېږي په علمي اسرار دین منها ایزاء معجزات میں معجزات نبینا صلی الله علیه وسلم فیننه صلی الله علیه وسلم کما أطاب القرآن العجزين لكي نبي عليه السلام قرآن الكريم راورو فأعجز بلغاء زمانه معجز يقل دخل الوقت بلغاء ولم يستطيع أحد منهم لچاوس برنشو عن يأتي بصورة من مثله جد ديغون تي صورت سكي راوري ثم لما انقرز زمان العرب الأول حركة لچه ختمشو پاغا وخي چه ختمشو زمانه دب اخوانو عربو على الناس وجوه الإعجاز او پر پاتیشو پر خلقو بانی اوجوه ده چا مقام علماء الامت فا اوضحوها پاس دل علماء دل امت فا اوضحوها نو دایچه کمنو واضحا کو لیدرکهو من لم يبلغ مبلغهم داچه معلوم کی دا اعجاز دا قرآن کریم حاغ سوک چه ندر سدری دا دی مقام تا فا کذالکا ندک کرنگی لکسنگ چه قرآن کریم لفظ طریقی سرا فا کذالکا من الله دفق شان تیرا اوڑا دی نبی علی صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ترمنا بی شریعت انہی اکمل و شرائع شریعت تیرا اوڑا دی دا قرآن کریم دستور دی و قانون دی چی اکمل و شرائع چی اگر چی کمن اکمل, اکمل شرائعون دی متضمنتن لی مسالحا چی اگر اگر اونکے دا پار فائدو یوجز مراعات مثل حلبشر چی آجز کی آجز ریاجز وان مراعات مثل یا د دقیقې د تاسې قسم له لحاظ ساتلو نه بشر یعنی بشر دبر له لحاظونو ساتلې نشه یو روډ نشي جوړولې حقيقی له مسلې لکه څنګه په یادو کې د مردان روډ سوزلې جوړ شو دا یو بیره غلطي دی بیا د غلطي و عرفاله زمان یو محلي هغه لته ګمننو داس پرمن نشي برابرولې کلویدا 50 کی وی به دا وی کارن کی 70 کی کار پکار دی کلویدا 100 ول <سؤال> پکار دی یو محله ته ټرانسفورمر دو ټول مر د فارنشی برابر اول نو خارون بده ټول کیامات د فار سره برابر کی عارفاله زمانه وارفه اهله زمانه او پیدندله د نبی رسول الله د زمانی د خلق او شرف ما جاء به شرفت داغی ته نبی رسول الله راوړو بناح من انحاء المعرفه په اپیسه ماری په دغه تعالی خدای له وبسغه وهبي خبري وي د نبي عليه السلام صحبتو مري بي اطمئنان او جبل كلدي قارون په شاندي بل قانون نيشته او حتا هم به لسنتهم فدي باندې گویا شوي د اجبي في خطبهم ومحاوراتهم او خارشي او بتقرون ومحاورات دي کې فلمن قزا اثرهم چې ګل دا غي دور شو دور شو واجب واجب شو ان يكون في امه من چې کې داسې شو چیوزه اوجوه هازن نوع من اله اجاز چیغد دا طریقه ده اجازم سکی کارکی چیز نبی علیہ السلام در اولی شیوی شریعت داغی چی کمدنو اجاز کارکی والآثار الدالتو علا ان شریعته او آغ آثار چې دلالت کی په دیبانی چی شریعت در نبی علیہ السلام اکمل شرائعو دے وان ایتیان مثلی بمثلی ها او راولی چې کمدنو ایتیان مثلی بمثلی بلکل د دې غونډه کراول چې کومه موجزه د نظمات د لویه موجزه کثیره مشوره لا حاجه ته اله ذکرها هغه آثار شیدو کثیره مشوره دا کثیره مشوره او آثار څه شی دي خبر ده کثیره مشوره دغه آثار د زیاتی لا حاجه ته اله ذکرها دا غیر ذکر کول ته حاجت څه مطلب ده لري چې په دې فن کې واغه سکی رازی علم اسرار الدین کې واغه آثار سکی. رازي چې نبی عليه السلام د شريعت اكمليت او اعجاز څنګهونه وخارشي ومنها دا ذمه فایده ذکر کوي ګوره یو ایمان نه بل اطمینان نه ایمان خو بس په دې دغه راوړل شي چې دا نبی عليه السلام ویلي دی په زمونږ دسه دي ایمان نه چې نبی عليه السلام راوړل شي شريعت باندې یقین کول چه بس نبی علیه سلام مخبر صادقو او مخبر صادق خبر که زمان گسته ده بس خبر ایمان خوبده عاصلی که و دا اتمینان هم خوبده شریعت کی یو مرتبه ده دا ایمان کی اتمینان چه ده سوڑی سوڑی پسو اس کی دا اس کی داخم یو مرتبه ده ولی ابراهیم خلیلالله نویلی ولیکن لی اطمئن قلبی ولیکن لی اطمئن قلبی نو چکل چه کم دن دل ده یوی خبری دا لعل زیاد شي دا حکم معلوم شي دا غي روح شي معلوم شي نو سړی وي خټه په ګټاو لګی دا هم دک شامت سوا وکاروه نو سړی زړه په ابوس کی اطمینان حاصل شي همدام یو درجه راکنه ان نو يصل به الاطمینان الزائد علی ایمان، حاصلی کی د دې په ذریعه باندې هغه درجه د اتمینان، چې هغه سیوا ده د درجه د چانه کما قال ابراهیم الخليل عليه السلام بلا ولكن يطمئن قلبي وذلك دائت منان سنگ حاصلية ان تظاهر ان تظاهر الدلائل وكسرة الطرق دير رات لل دلائل وشي دلائل يوم التعيد وده تظاهر دلائل يوم دلائل, دل يو بل دلائل يو فسي بل دلائل بل دلائل فسي بل دلائل وكسرة طرق العلم او والد طرق العلم یو ترپه چې کومنو دو او قران او حدیث نوم سړی تمال معلومات بل ترپه یو علم دا غې غې خبره د بل ترپه چې کومنو یو سیاسي میو خبره وکړه هغه ټول څوره یلم تاریخي سګي زیاتېږي نو دوره چې کومنو یو سلیجان صدره دا یې چا چلاره سینې لره سینې اخر کې و یو زیلان استراب القلب او ختمي چې کومنو استراب د زړه لره هغه استراب د زړه چې کومنو هغه به ختم کی ومنها درما قران او عبادت کې درجه د احسان مطلوب ده قران کریم حکم کوي واحسن فان الله يحب المحسنين احسان امر هم شوی ده ایستان سره د محبت و هم شوی ده ایستان سره د عیادت و هم شوی ده او جبرئیل پد یادیس جبرئیل کې مسئول صالح او مل احسان انتابد الله کان نکتره کا اتقان العلم مع العمل احسان چې د هغه په عبادتو کې کمال حاصلو ولي کمال سړي حاصلو ولي ددا چې کمنو یو مرتبه ده ان تابو د الله کانګه قراو په يلم ته كون تراو ویناو یراک یو سړي چې کمنو داسوي رشي چې فلان کې استاد زاوي چلک ادا کارو کا دامیه خبره را هغه سید او په او استاد مخامت تو چې له اداکار او ما بمخيو کا اوس په کې فراتیک بنوي خبره باندې که کنه نو چې یو شړې داس وي چې له کام ما په خپل الله تعالی وي شدا کار سکا او کا دا کار سکا او کا او دې ته کمونو د عبادت اغا روحانیت چې دي او حقیقت هغه خپل ویني خپل سګي ویني د دې ته په درجه د احسان ملاوي کې جنا مې روحانیت سره او د عبادت د اسرار سره درجه چې کمونو معلومي کې دي چې یا درجه ملاوي کې د احسان او مطلوب تدانو دانو من انا طالب الاحسان طالب د احسان هیڅ ته هدف اتات چې خل دې ډیر کوشش وکړي بچا کی اتات کی او هو يعرف وجهه مشروعيتها او دته معلوموي اګه حقیقت د مشروعیت ده دي چې الله رب لذت وویل چې کمنه په ما باندې فرصت کړی وي فيقيد نفسه بالمحافظه على ارواحها او دې چې کمنه مقلب خپل نفس سره او ته خپل نفس سره بالمحافظه على ارواحها فخياله ساتل چې کمنه د ارواح حدودي عبادت او د طاعات او انوارها او پانواراتو دې باندې منافع قل قليلها يبدا غلك عبادتهم ډیره فائدې کوي کو به نشو او سړې چې ګندنو شل رکا تا نه په لوکي او سپټا په توکي لکا ټچ سیستم والو کې او ټچ نه لګو کې ولګره دا غنه ارواح دو روح دې عبادت نه خبر نه دي او د دې موسیکم نور دې دا غې نور نه دي خبر نه دي بلې اوسړې دې د موس د حقیقت نه د سجدي د حقیقت نه د رکود د حقیقت نه د قرائت د حقیقت نه د دین دې سره خبر دې او د دوا راتاو کوله ایدا کنا ورز روح, نور روح نور ساتو. ساتو. ده ده ده ده او نور د لاند یوکل چې د روح خیال ساتو او د نور سره ساتو خیال ساتو دا قبل لاس رکا تا بس هغه صرف داسې شي لګه ان بس زمواري ادا کول بس څو خوشو دا بکیو مو شو دا د ټکه مو کول نه دا چې کوم فائدہ کړي د ژوندای کې او د روح کې چې کومن خلاف راولي د زوړه کا شل رکا د بګدومره نه راولي منفقه خلیل او زکووي چې بیا وللګم سورګې فائدہ ورکړي وکانا اباعدا این یخوی تا خب تا عشوار او دا بچه کمدنو دا تلیب دیر بایید شی ده دینا چه دیلکه دا شمکوری اوخی گرد ورد شی دراندی اوخی او دا شمکوری اوخی چه کمدنو گرد شي شی کلیو پل دغری وی کلبل پل, پل دغری وی چه دراندو اوخی عشوار اندا شمکورا وله هاز المانا دی وجنا اعتنال امام الغزالی احتمام کرده چې گنگون امام غزالی ای کتب سلوک په کتابونو د سلوک پلو که به تعریف اصرار اله عبادات اگه سره هری او سره احیال علوم چه ده, ده کتاب ده, ده امام غزالی کتاب ده احیال علوم چه آقا گوری نوچه منزوی و من اصرار السلات من اصرار السجده منصریقو خی بیاوی و من اصرارها روجو من اصرار السوم حاجو و من اسرار الحاجو عباداتو کی طول و طعاتو کی اغاؤ سرا اسرار سکی ذکر کی فی قطب السلوکی بطاریفی اسرار الائبادات و من